Iparro ratza. Bene bai ta asteburura begira, ba, bestelako hitzordu batzuk ere badira eta saioaren astapenean aipatu dugu, ba gaur bertan Amute kostako jaiak hasiko birela, eh? Asteburu luzea dute Amute aldean dudari gabe eta horren berri emateko bak, gaurkoan e, berta. bertako. E, amute kosta uzorkarteko kidea e, den ba, Pedro González dugu. Okertz banago, teleferonen beste muturrean. Pedro, kaixo, eguer dion? Eguer dion, eguer dion beno. E, Arrochal daeko... Ongi, ongi. etazu. zu? Ongi. Prest, jaietarako, esta? Bai, bai, prez, a behaz, egon di ala uitzan nigu. Baina, behaz, egon aldea leortuko dela, eh? Azte bururako, beraz, zesta... Baina, izura bai, ba usta. Bai, arazulik izango hortan, eh, gobratuko dugu, bai, haiai abia da emateko, gaur hartxaldeko bose tan izango dela. Lenik eta baina ezta? Bai, oize. Bueno, nik egin eskorreko dizuek, programa duguna. Bai. Eh? Oso, mire. A ver, bose tan txupinazoa. Gero, bostak eta laudentan, txokolata da. Bostak eta laudu enten baita. o pochokak. Eta bostak eta ditan, horpegi margoketa. Margok gerozatzia laudu enten, gerozatzia laudu enten, globo flexia. Zaitan, aur jokoak. Zaitan laudu enten, entxierroa, en futbol zelaian. Dizean atxiki batzuk, haietan da entxierro de bat, uh -huh. aurantzako. Bai? Ero, zaspitatik sospitan, bitartian, solsi abitartean patata tortilla, leiaketa. Eh, sosrillerak, txir sosio gutitan batukada ongezpena. Dekiu, este sositan mucha pelketa, tabernan. Neaziterritan zenbat dakizu, jokua da lokalean. Uh -huh. Hau da, <coughs> da, pues bueno, este, galderak, pues, barru, barruan gainian, a ber, zer dinten nun hori, nungan ura, zer hori, eta bueno, pues horretik jatzen dute, zebatak izu. Uh -huh. Hori da, eh? bai? Hori da, ilan lau gaur, ostian la. Bai, eta, Bekero. bai, bihar zer dugu Biar, ba? Iar, lalun bat abosta, da, amaratik, ordu bila jerte, gaztelu, pudgarriak, eta, txonetak plazan, aurrak entzat. <gülüyor> Egoaldi txarra egiten badu, polgarriak igandean goizia lokala, karteko lokalian izago dira. <gülüyor> Ongira. Gero, amaiketan, margo lehiaketa plazan. Amaiketan, kale jira eta txikitritxak. Amaiketan, batukada. Odobitan, herri baskalila, postre lehiaketa, sosketak, opariak, Zari, balaketak, eta bar Bai, Pedro, eh, bazkariaren kontualekin gainera naiko jendechoa izango da, ba, ez da? Ber, da Berreundan berroita marlagunen edo bazkaria eh, bai, bai, bai, bai, bai Jende asko, eh, ja jarri dugu gainera jarri dugu ja bat tope bat segatik, bestela jendea torretzen da eta ez da leku bat er, ja Bai, eta bazkaria herrikoia ja preziotan ere? Bai, bai, bai, bai du, preziua euro uhum. eta lau euro chiquito Gonzalez, ahora que han saltado. ongi da. Eta paella ya... batez zatem da, vale. aurtikaren tremesa batzu, paellas, pero postres, tarta albergiak eta nola den, pues bueno, tarta hoiek jartzen die gero, o sea, goz, este, postriako, postriako. Hum, hum. Eta vale. eh, jakin izan boto hor, eh, baskari herriko jortan, eh, familia Argazkia da egiten mozuela, eh, Auzoko Argazkia da edo edo Bai, eh, Bai, el kartia nasa koldean, belarrian, hitu alkatzen bera eta egiten da pues, argazki bat. Uh -huh. Eh, urtero urtero urte, egiten urte, da batube eta zer urtero no, berriak beste, heltzu, bueno, bai kontu. Uh -huh. E, baskaria, eta, ba baskari, ba -baskari bero, bai, baskariko 250ak ezakite argazkia sartuko biren. Bai, ino, <laughs> bueno, ezakiko la kristo duten eta egiten da dela dena, dena zenu, eh? Hartzen uh -huh. du dena ongi da eta bazkari eta horrengo e, gu ba hori gatsaldean zer da? Quiero este siete tic su silla bitartean dantza. Me jatsen au en paréntesis DJ TX Bai, dizjo di, di que ba da, dizjo Pedro. Da, bai. dai, gero, da. Será e seite bitan toca Da behar da be beazitan Da, gero, taquero. Hamarretan, Lanbroan baita e, dantzan Lanbroa tabernan plazan. Hah, ongida. Hori da, e, esteilan laumataro linea bosta. Bai, biharkoeguna ba. eta igandean, e, ba jaia bukatzeko, zeratu da. Bai, jaia bukatzeko da. Goi sortigan sozitan ondarririko titularia. pala txapelketa finala. Hah. Hamarretan lokala garbitasuna Bai, hor eh? alde, alde jende gehiena eh, parte artea ez da. Horri ez di berregunta o irunda que yo factori peso, eh? Sí o oh, eh, <laughs> bai. bai? Da este 5 5 es boster, ya, da, tezik, amuteko ibaian Bai, hori bai dela bitxia. Eh, ze ze mota dira. Ba, sia di batelak, hemen treineru hartzen hau, mino ulesta treinerua, dire batelak, batela minon. Sia kompetiziakuko batela, eh. Aha. Uh -huh. Eta quiero, pues txasalduz bizagori la bitxa, emajumiak bere batel sentzea, chalupa batel, egin, emajuko ke parte arteko dute. Eta geo da e, ordu berean da, este, azoka bigardez jukua. Bai. Eh? Eta Zagero, e, e. Eta nor parte hartzen du? Hortan, bueno, e. auzotarrak edo... auzoko jendiak emezatzen honi, bai. e, gero gaina da, pintxoak, postreak, edariak, oida zerian, este, pasiua, este, ibaian pasiu hortan, <hum> Bai. Eta, geho jatzen horten, hemen, balin baduzu zerbait zarra, eta nahi baduzu saldu, ogo, oh, aldatu zaukera. Mm -hmm. Nahi duenak ze zarra zerbait saldu e, o banatu beste zerbait egin, ordu laukera. Mm -hmm. Ongi da. Eta jaia bukatzeko, umore puntu bat ere, ez da? Eta, bueno, gero zaspitan mono, monologoa. Mai. Kike biburi. Plaza Lambruan taberna. Mm -hmm. Eta igual dira Txarra egit badu lokalean izango da. Uh -huh. Eta gero ja, haien amaiera. Amaiera. Igen da, da oitabat, da behar zilek. Uh -huh. Behar zitan. Ongi e, Pedro, Ongi ikusten dugu egitan luzea dela, hiru iruegunetan hainbat, eta hainbat, e, itzohar du antolatzen baitira. Bai, bai, bai. bai. Eztakite ba, zen bal lagunera artean antolatzen den hori guztia, ausolkartean. Bueno, e, akartzen gara bastante, eh, usondo. Uh -huh. Ba, emeik ondo. E, gero egia da, da bueno, e, bai. Bete e, nahi main, nuke eskerrak eman Hortzarebiko udalari bere laguntzak azik eh? bai. Eta iztuko zer gehiago e, Pedro, e, egia eh? da amutek auzoa Asko aldatu bela azken urte hauetan Ez da, etxe berriak egin dira Jende gaztea bai. ere hori nabaritzen alda, jaietan ere e, Ez pentsatu, eh Azkal zerata etore bai hmm. Nabaritzen da Mino onlarenakot, beti bizala, eskasi bai, bai, Betikoak za bete, azken batean Bai, hori da Alde guzitan muertatzen dena Ongi da momentu horrekin geratuko gara Eta ongi pasa, eh, auzoko bai. jainetan, Pedro Bai, eskerdik eh? izan... asko Baila, ba agur-agur